Hoofstuk 33 In die nacht het daar sowel aan Joosef as aan Maria een engel in een droom verskyn en gesê. Joosef, verkoop die skatte en koop nog sommige lastdieren, want jy moet met jou gesin na Egypte vlug. Kyk, Herodes het in een geweldige grimmigheid uitgebars en het besluit om alle kinders van 1 tot 12 jaar oud te vermoor omdat hy dier die weises mislei is. Hulle moes om meedeel waar die nieuwe koning gebore was, so hy dan sy beelsknechte sou kon uitstuur, wat die kind nog die nieuwe koning is, moes vermoer. Ons engele van die jemele het echter van die meester nog voordat hy na die aarde gekom het opdracht ontvang om uitersorgvuldig te waak oor alles wat julle veiligheid betref. Daarom het ek nou na jou gekom, om jou in te lig oor wat Herodes sal doen, so hy die kind beslis nie in die hande kan kry nie. Die hoofman self sal aan Herodes hulp moet verleen, as hy nie dier hom by die keizer verraai wil word nie. Daarom moet jy jou moore al op die reis begewe. Dit kan jy ook wel aan die hoofman meedeel, en hy sal jou behopsam wees met 'n spoedige vertrek, al dis geskied het in die naam van hom wat leef en suig aan die bors van Miriam. Toe het Joosef wakker geword en ook Miriam wat dadelijk met die angstige stem Joosef na haar geroep en hom onmiddellik haar droom vertel het. In Miriamse verhaal het Josef dadelijk sy eie droom gesig herken en toe gesê, Miriam, bekommer jou nie daar oor nie? Nog voor die middag is ons al oor die gebergte en binnen 7 daag in Egypte. Daar dit al lig begin te word, sal ek nou dadelijk gaan om alles vir een vinnige vertrek te reel. Hierop het Joosef dan ook dadelijk met sy oudste drie seens vertrek, die skatte geneem en dit na een wisselaar gebring, wat dadelijk die deur vir hom oopgemaak het, en alles vir die korekte bedrag van hom gekoop het. Daarna het Joosef begeleid dier die dienaar van die wisselaar, na een lasdeerhandelaar gegaan, en dadelijk nog ses pak esels gekoop, en het al dis goed toegeris, weer na die grot teruggekom. Daar het die hoofman ook al reeds op hom gewaag, en hom ommiddelik vertel wat er allergriewelikste en skandelikste berichte vanuit Jerusalem aan hom oorgebring was. Jozef het homself nie baie oor die verhaal van die hoofman verwonder nie, maar het net op ootmoedige toon gespreek. Geachte vriend, wat jy my hier vertel, dit alles en veel naukeriger het die meester aan my in hierdie nacht bekendgemaak soos ek jou gister al voorspel het, namelijk alles wat die roodis besluit het. Kyk, jy self sal daar benewens nog hulp aan hom moet bied, want hy wil rondom Bethlehem en in die stad self alle kinders van enkele weke tot twaalf jaar oud laat doodwurg, om onder andere ook by my kind uit te kom. Daarom moet ek vandag nog van hier al wegvlug na die plek waar in die gees van Jave my sal lei, om aan die wreetheid van die roodes te ontkom. Daarom vraag ek jou nou, om aan my die veiligste weg na Sidon te wys wat al reeds binne een uur moet ek vertrek. To die hoofman dit verneem het, het hy buitengewoon woedend oor die roodes geword, en om grensloose wraak gesweer met die woorde, Joosef So waar is wat die dag nou aanbreek en die son al boor die horizon staan. So waar is jou Elohim leef. So waar sal ek my as edel van Rome my eder aan die kruis laat bind, as dat ek die woest aard, so in misdaad ongestraf sal laat begaan. Ek sal jylle onmiddellik self met ‘n goeie begeleiding oor die gebergte lei en weet ek jylle is in veiligheid, dan sal ek met spoed terugkeer en dadelijk in oude bode na Rome stuur, wat die keizer van alles op hoogte sal bring, wat die rood van voorneme is om te doen. Ek selfs sal alles in die werk stel, om hierdie plan van die monster te vereidel. En Joosef antwoord, Goeie achbare vriend, as jy iets kan doen, beskerm dan ten minste die kinders van drie tot twaalf jaar. Dit sal in jou mag wees, maar die pasgebore kinderkies tot aan die tweede jaar sal jy sekerlik nie kan beskerm nie. Die beskerming van die eersgenoemde sal jy ook nie dier geweld nie, maar alleen dier weisheid kan be bewerkstellig. Die meester sal jou echter in alle wysheid lei. Dink daarom nie veel na oor wat jy moet doen nie, want die meester sal jou in die geheim lei. Die hoofman sê echter, Nee, nee, daar mag geen kinderbloed vloe nie, ek sal eerder militaire geweld gebruik. Maar Joosef sê, Kijk wat jy, wat kan jy dan wel doen, as die rood is nou reeds met 'n baie groot Romeinse legioen Jerusalem verlaat, Wil jy in jou eie leermacht velde trek? Doen daarom soos die meester jou sal lei, sodat dat jy langs die vriendskaplike weg tog die drie tot twaalfjariges kan red. Toe die hoofman toegegeen,